دا چکم دنو در آئیو قسم ذکر کی روئیت حلمی منگ مخی اجمال کیوے لیوکا نا حکم ذکر کی روئیت حلمی دا پشان لعلم نی دا پشان لعلم نی علم هم متعطی کی دو مفولینو تا نو حلمی دا ام چکم دنو متعطی کی کی ته مفولینو تا داځې کوم نه حکم دي رؤيتي علمي متادقيږي مفولې نو تا حکمې پسند عالم دي بس د زړلي دلي کنه اسرويتي علمي خو ستر ګلې دلي نه دي کنه څو شوې ګا داړو نن په ستپ کاله کړل تر ازي اراغبانه تاسو سوال وارد کړو ورته ما خوب کولې دل ناورې ته په وی خلی دلي نه خوب کړې څنګه لیدل وکړو له کار ماغما ته د دې وسه جواب کوم ما ورته وای چې ته خوب لیدل <سؤال> سترګې ضروري وې چې اوب خوب نه لیدلې بیا نو ما ورته وای چې خوب لیدل سترګې څه وې ضروري نه خوب بارو جالیدلې نو زګه د شپې غټول دي سترګې در چا بندني ابيام لیدل کوي پداسې جو خوب لیدل سترګې ضروري نه دي دا سترګو لیدل د سړي دل دي زول لیدل دي کنه رول لیدل کار علمي خالتوی علم علماء متعدی کده مفہومیت دا متعدی کیږي چا مفہومیت نوې والي رؤيا ان مما علم او د پاره د هغه را اچي هغه په معنی د رؤيت وي په معنی د لکه قرآن مجید کې شته ګره اني اراني اعثرو خمر اوریت کېنه اني اراني اعثرو خمر ره یا ان ممالی علیمه او د پاره دلی دو درو دو د خوبو نسبت و کاغ وکم چې د پااره د نسبت کې د علیمتته تع به من قبلون تم هغه چې نسبت کې د علیمتته چا هغه په حالیکون د عالمت طالب دی چاو د مفولنو طالب د چاو د مفولنو مغ کې ردينا انتما او نسبت ورته شو نسبت کې دا غیته نوبدیت او موګه مال علیمه انتما اغه حکم چې انتما علیمه چې نسبت کې اچا دا علیمه ان مي مال علمن تما ولا تجز بلا دليلي سقوط مفعولين او مفعولي دا بل حکم د ټولو فالق قلوب ذکر کی دا حکم دې د ټولو فالق قلوب افعال قلوبو کی حضب دو مفولینو یادیو دو مفولینو نا دا جائز نو جائز ندی دا ها کچر تا چه کمدنو قارینا پا حضب دو مفولینو صاف سوا موجود وا نبیع حضب سده جائز دی گنینو عام طور مفول خوف ازلی گنا من دو فضلا حضب سی جائزی خورتی حضب سنده جایز نده دیو خوکم بشان داو مفولینو نده دا عادمی جواز واجا تاسویلی دیده چه مفولین دا, دا فالی خلو بشان دا مزمون دو جملیوی لکه علم تو زیدن فازلن دا بازل کسنگ دی علم تو فضل زیدن علم تو فضل زیدن علم تو فضل زیدن غدینا یو حضف کول یا یو چی حضف کهتینا جز سری حضف کولی جز ده کلمی سری لکه مضاب مضابون لید کل جزی یو قول دا دی یو حاضف کول د جز سر دي ح جز د کلمی حذب کول جز د کلمی حذف کول جایز نه دي دواړه خود جایز نه دي چې بیاړ د سره پته نه لږي او په دوی موجداره چې دا کل مکتداول خبر دي د حذب د مفتدا د خبر جز نوو چې هغه په حکم د متدا د خبر کې می حذب س نه دی جایز چې خرینه مجوود وه لکی سړي تاته تا وي حزان تهدن خاًهوانان تهزن تو ان تو د ای زن خبره باندې پوونه شوي پونو شوي او مسکول في سوال کلل معدي جواب بس هلته بیا حذب چې کم شي دی جایز دی ک سنی بیاب سونه دیز دی والله توجز هنا بلا لي لي اوس هلته نو أحد مساافاً شیو موفول هلتهوننو اح مساافرن ته په یو تن باندې د گمان غمان کوې تو ته ووا جواباعون نو خاالی دهاعون نو خااللیدن مساافرن که نه مګمان په خالد د سفر کوم یو مفولسه شو حاضر شو چې په یو ق نه موجود یو شي حاضب شي چې په دواړه موجود دوړه شي حاض شي والله توجز غنا بله دلیلی مچاعز مګړه په د مقام کې کمو ب بی بیادللی له سقوت د مفولې یا د یو مفول ښه مو فول حذف کول یا د ورته مو فول کول دا جایز مګنا وقته ځن نو